Ens capa l'honor a la Junta de l'Ateneu d'haver començat l'altre dia un cicle sobre la història de Catalunya que va començar lo en Miquel Tarradell i en el qual hi prendran part pels que no hagueu rebut el programa en Cabastany, en Romel i Figueres en Ternes, en Catxo en Jardí, en Pitard i en Josep Benet tots ells, socis de l'Atena. Després, avui, comencem un altre cicle de literats i d'escriptors, eh? cicle que es titula L'autor i la seva obra. Avui comencem amb en Joan Sales, bé després amb en Guarel, vindrà la Teresa Pàmies, vindrà l'Albert Manent, eh? en Josep Maria Espinàs, Osval Cardona, i Pere Caldés, i en tenim encara uns quants més a punt ens han donat la conformitat al mateix temps la prepara un altre cicle i eh, ja estan compromesos eh, els que hi pondran part sobre temes religiosos i pondran part en Rovira Belloso en Miret Magdalena en Josep Dilaró en Viet el Tabull i un monjo de Montserrat que ja ens el designarà també hi haurà un altre no diria cicle però unes converses sobre cultura eh, a càrrec de la Maria Rubies i un altre dia de la Marta Mata eh, perquè parlin dels problemes de la cultura avui a Catalunya i un altre cicle que podríem dir de política en el qual ja estan compromesos a venir a parlar en el públic d'aquesta sala Eh? en Miquel Roca Junyent en Jordi Soletura en Carles Guell de Setmanat i l'Aribar Barrera per tractar el tema de la Constitució de Catalunya la Constitució de l'Estat espanyol eh? i l'autonomia de Catalunya de manera que ja veieu que eh, a la Junta actual corresponent a la confiança que li han donat els socis que l'han votat vol fer una mica de feina avui inaugurem aquest cicle de l'autor i la seva obra amb en Joan Sales com que és ell que ha de parlar de la seva obra jo només diré diré molt poques paraules sabeu que en Joan Sales és un gran escriptor eh? és un gran eh, editor eh? coneixeu o almenys els que no ho coneguin han sentit parlar l'obra que era fet sobre el triànuo blanc posant-ho a l'abast de la joventut Eh? sabeu com ell ha escrit una, ha fet unes traduccions de Kazantzaki de Dostoyevsky de de François Moliach sabeu que ell té el Club dels Novelistes i edita amb la col·lecció del Pi de les Tres Branques a més del Club Editor eh? i potser el que no sabeu ben bé és com ell va fer la guerra costat nostre, evidentment com ell va ser ficat a la presó pel CIM i va estar un mes incomunicat pel CIM i amb un Montjuïc com ell després va haver de passar en un camp de concentració a Prat de Molló com ell després se'm va haver d'anar a la República Dominicana com ell després ha hagut de passar a l'exili a Mèxic eh? però allò podria fer ressaltar sobretot que per mi que jo faig, no faig crítica de des de la vanguardia sinó que faig simplement informació dels llibres que surten he dit, i amb això he trobat molts amics que havien llegit el llibre i estan d'acord que el seu darrer llibre Cartes a Màrius Torres és el llibre més important que l'any passat ha sortit aquí a Catalunya ara ell us explicarà la seu llibre tens la paraula sento ni cal dir molt honorat i molt apel·legat per aquestes paraules que acaba de dir l'estimat amic Joaquim Ventalló i que ja havia dit certament en el seu comentari quan va sortir el seu dia en el moment de l'aparició d'aquest llibre de cartes a Màrius Torres ara jo us haig de dir amb tota franquesa que no havia vingut aquí amb la, amb la intenció de donar una conferència i que no porto per tant res de preparat per donar-la Eh, us, us ho vull explicar us vull explicar amb el cor a la mà eh, com ha anat això de que ara jo estigui en aquest precís moment en aquesta tribuna eh, on em sento onradíssim, ho repeteixo i, i això ja ve de fa temps que l'amic Carles Fises el secretari de l'Ateneu em volia fer donar una conferència ja fa molt de temps i jo li insistia que jo fa anys que em vaig retirar de donar conferències per la sensació total que no sóc poc ni molt orador i els que no som oradors patim quan parlem i fem patir els que ens escolten jo em teia fort amb això i em sembla que de moment el vaig convèncer o almenys el vaig calmar però ara ha tornat a sortir l'amic Carles Fises i per cert amb la complicitat d'un altre bon amic en Rafael Borràs i és en Rafael Borràs que em va posar entre l'espai i la paret perquè em va dir no es tracta que vinguis a donar una conferència no cal que pateixis no has de donar-ne cap tu vindràs té una conversa entre bons amics obriràs la conversa oi? i cadascú hi dirà la seva i m'ho va pintar tan bonic que vaig dir ah, si ha de ser així, sí, perquè així sí, com em fa molta por l'oratòria, el monòleg jo tot sol parlant des d'una tribuna davant d'un públic, és una cosa que em fa molta por en canvi la conversa m'atreu moltíssim i no em fa gens de por la discussió, oi? al contrari tota la vida per mi ha estat un gran plaer discutir, xerrar, parlar conversar de manera que, eh, convençut per l'amic Rafael Borràs que aquí no venia jo a donar cap conferència des de dalt d'una tribuna, sinó a peu pla entre una colla d'amics, per fi he vingut aquí i amb gran sorpresa meva em trobo davant aquí dalt d'aquesta serima davant de vosaltres, oi? i sense tenir res de preparat. Segons sembla, el tema d'aquesta conferència que, insistejo no l'he pogut preparar perquè em pensava que no l'havia de preparar segons sembla és l'escriptor i la seva obra i sobre això vull dir-vos que sóc un antic convençut que el qui menys pot parlar d'una obra és el seu propi autor no hi crec amb autors que parlen de la seva obra l'autor s'explica amb la seva obra allò que ell volia dir ho ha hagut de dir escrivint-la si jo sóc autor d'una novel·la d'una sola, si sóc autor d'un epistolari d'un de sol, si sóc autor d'un volum de versos, d'un de sol si sóc autor d'una un, espècie de comèdia que jo he qualificat d'òpera bufa una de sola. Ai, si sóc autors d'aquestes diferents coses en cada una d'elles he tractat d'escriure m'he esforçat d'escriure allò que jo volia que fos aquella obra si ara em pregunteu amb incerta glòria què has volgut dir? o amb les cartes a Màrius Torres? o amb el que sigui? Ai? jo honradament haig de respondre he volgut dir el que ja he escrit ai, no, sé, no ho sabria dir d'altra manera ai, no sabria... sí, sé que hi ha autors que sí que saben parlar de la seva obra n'he conegut al llarg de la vida que tenen com, una, com un doble d'or de ser autors, de creació i al mateix temps crítics de si mateixos n'hi ha, perquè el món és molt variat hi ha caràcters per tot jo confesso que no sóc d'aquesta classe m'afalaga molt quan una cosa que jo he escrit algú me'n fa un elogi, m'afalaga molt i és molt humà que així sigui però jo allò que he escrit no sé ni si és bo ni si és dolent, si és interessant o si és pesat no ho sé, jo ho he escrit d'aquella manera perquè m'ha semblat que tenia el deure d'escriure-ho generalment l'impuls que m'ha mogut generalment, sobretot en el cas d'Incerta Glòria i del cas de la publicació de les cartes a Màrius Torres és un desig de constituir-me, en cert breu testimoni de la veritat. Clar, direu, de quina veritat? D'una veritat tal com jo l'he vista. De la meva veritat. Que és una cosa que em neguiteja molt. Com en aquest món es formen, i es forgen i s'escampen les mentides. I es fan eternes. I són tan difícils de combatre. Les mentides més absurdes. Les hem vistes néixer, les hem vistes escampar-se i les veiem encara repetir-se, avui en dia, de la manera més estúpida i els que ho vam veure, els que ho vam viure, els que, els que realment hi érem pensem, però com és possible que una tal animalada perquè, perquè aquesta és la paraula hagi pogut imposar-se d'aquesta manera us posaré només com a exemple la llegenda perquè va ser una llegenda que l'alçament de les forces militars a Barcelona el 19 de juliol de 1936 que va ser vençut pels anarquistes de la fall sense armes i a pit descobert això és una cosa que qualsevol que tingui dos dits de front i una mica de coneixement de la cosa militar no pot concebre de cap manera, perquè és impossible. És totalment impossible. No està en aquesta llegenda, aquesta absurda llegenda, va néixer en aquells mateixos dies i encara hi ha gent que l'està repetint. Això no és més un exemple. En podríem posar molts altres. I ni cal dir, la gran mentida, la més gran de totes, és això que en diem el manicaísme tots aquells que ens presenten la guerra civil de l'any 36 al 39 com una guerra entre els bons i els dolents aquesta mentida l'han defensat els de l'una banda i els de l'altra només varia, eh, diguem, per un els bons són els uns pels altres són els altres però el, aquest, aquest, aquest esquema d'una banda hi havia els bons i de l'altre els dolents és una mentida una gran mentida que l'hem vista eh, sostinguda durant anys pels d'una banda i que ara comença a ser sostinguda, només variant l'etiqueta de, de, de bo penjada d'un altre pels de l'altre. doncs bé jo diria ja que aquí sembla que he vingut a parlar de la meva obra, que la meva obsessió tant quan vaig escriure Incerta Glòria com ara que m'he decidit a publicar les cartes a Màrius Torres ha estat aquesta contribuir a donar un testimoni de la veritat almenys d'aquella veritat que jo he pogut veure amb els meus ulls, sentim les meves orelles com a simple ciutadà d'aquest país veritat que no és, ni pot ser la dels dirigents polítics i no vull dir ara no em vull referir a aquest aspecte de mentida que hi pugui haver en les paraules d'alguns dels dirigents polítics a vegades venen obligats per política a mentir tots ho sabem no? sinó perquè des del seu lloc de dirigents molt sovint no veuen moltes coses que veiem els simples mortals que veiem els dirigits els que en comptes de dirigents són dirigits per exemple durant la guerra es va passar molta fam en zona republicana estic segur que molts dels nostres dirigents no ho veien sinó molts, alguns bastants dels nostres dirigents ells tenien altres problemes, tenien altres responsabilitats alguns d'ells ho feien eh, si molt convé, molt bé, amb valentia amb heroïsme, amb totes les qualitats que vulguem imaginar però aquell detall concret de la mare de família que no sabia què donar de menjar als seus fills això ho vivia molt millor la simple mare de família que no pas el governant que s'estava en el govern de Catalunya o en el govern de, de la república de manera que eh, sobretot aquestes cartes que incerta l'òria és una novel·la per tant hi ha una part que és purament novel·lesca que és purament eh, de fantasia no cal pas que els que llegiu incerta l'òria hagi de suposar, tot i que està escrit en primera persona que tot el que hi surt em va passar a mi això seria una equivocació hi ha una part considerable de ficció novel·lesca però les cartes a Màrius Torres són cartes autèntiques que jo escrivia en, en, Marius, en el meu gran amic, el poeta Màrius Torres, que estava malalt, tísic, perdut, en el sanatori de Puigdolena, durant la guerra, i en què jo procurava atenuar la realitat per no deprimir-la. Així tot, així tot, la realitat era tan dramàtica, era tan crua, que a desgrat de la meva intenció d'atenuar-la, crec que es transparenta prou bé a través d'aquestes cartes. Aquestes cartes, per tant, no van ser escrites ni remotament amb la idea de publicar-les mai, res de més lluny de la, de, de, de la meva intenció a l'època en què jo les anava escrivint i de fet mentre va viure la Mercè no les hauria publicades perquè ara ja ho podem dir, va morir aquest maig passat el maig que ve farà un any la Mercè va ser el gran amor d'en Màrius però com que aquest amor va quedar era, la Mercè també estava malalta també tísica eh? va quedar purament platònic no va, no va passar no, no, no es va realitzar oi? va quedar en una cosa que només ho sabien ells dos va quedar com una cosa secreta entre ells dos i la Mercè com és molt natural i és molt respectable no volia que transcendís al públic aquesta cosa íntima de la qual se sentia tan gelosa i per tant jo m'hauria guardat prou de publicar aquestes cartes en vida seva ben s'ha mort la Mercè aquest maig passat em vaig creure en l'obligació com un testimoni d'una colla de coses que havien passat en el nostre país de publicar aquestes cartes em penso que des de l'altra vida la Mercè no me'n, no men, no men sabrà cap recança oi? que em sabrà perdonar si hi ha hagut una mica de, de, de poca discreció d'indiscreció penso que morta ella ja podem dir, ja no cal que amaguem el que allà no li fa més que honor a ella i a ell que la mà alta, la cantada per en Màrius en els seus versos era la Mercè en resum, deixem a part ara el meu volum de versos un volum de versos que es diu Viatge d'un moribund". títols que se m'ha tirat molt encara com un mal títol, no ho discuteixo en tot cas és el títol que jo expressament li volia donar Viatge d'un moribund". en el sentit d'aquest títol em penso que si es llegeixen les cartes apareix clar perquè en alguna d'aquestes cartes es parla, es parla de que tota vida és com un viatge que fem i que tota persona que ens agradi o no, és com un moribund un ésser que camina cap a la mort aquest és el sentit del títol que el títol queda una mica tètric no ho discuteixo que potser haurí estat millor un altre títol tampoc ho discuteixo eh, l'amic Mantelló ha parlat d'altres coses que jo he escrit principalment una adaptació en prosa emprosa del Tirano Blanc per a nois, nois i adolescents. una altra curiosa adaptació del Tirano és aquesta comèdia que us deia que es diu "Trant-lo Blanc a Grècia que va ser representada al Teatre Romer i és com una jo li he batejada d'òpera bufa perquè la meva intenció havia de ser, una òpera, havia de ser això una òpera bufa Esclar, aquestes dues coses, tant aquest volum de versos com aquesta mena de comèdia s'aparten molt de la intenció d'Incerta Glòria i sobretot de les cartes a Màrius Torres per cert alguna vegada se'm fa retret, i és una cosa que em dol molt potser és una mica infantil de part meva que em diuen que hi ha escrit molt poc em encara en que hi he escrit molt poc ara bé jo he escrit pocs títols i això és veritat, perquè ja us he, dit, he escrit una novel·la, un epistolari un llibre de versos una espècie de confesi una adaptació del tirant l'oblant bueno, i, i coses escampades, això potser moltes però és que la meva novel·la té 900 pàgines sí. i el meu epistolari em té 700 de manera que si ho hagués anat publicant en volums de 100 pàgines o 150 serien 15 o 20 volums i llavors ja no em dirien que has escrit poc de manera que trobo que és un retret injust que no es valora prou la feina que he fet oi? que em diguin que aquesta feina és mal feta ho acceptaré humilment oi? que em diguin que tot això que has escrit no val res ho haig d'acceptar perquè un escriptor ha de ser prou humil per acceptar humilment les crítiques adverses que se li puguin fer ara que em diguin que he treballat poc és una cosa que jo sento com a injusta oi? no he treballat poc, he treballat força em sembla majorment que jo no sóc un d'aquells escriptors que escriuen sempre només escric quan sento l'impuls d'escriure quan no sento aquest impuls no escric, m'estimo més, no escriure encara que hagi de passar eh, anys sense escriure res mentre no sento un mòbil que m'impeleix a escriure i això cal respectar cadascú com Déu l'ha fet en canvi hi ha escriptors que cada dia de, de, de l'any cada dia de l'any eh, s'asseuen a la màquina i escriuen, són maneres de ser jo no sóc d'aquests de manera que he escrit, si, si voleu he escrit relativament poc però amb això que he escrit sempre he procurat dir allò que a em semblava que havia de dir i quasi que ja no sabria dir-vos res més per aquell motiu que us he dit al principi que la persona menys indicada per parlar de la seva obra crec que és sempre l'autor ara m'agradaria que parlessiu vosaltres i que s'engegués aquella conversa que jo venia a buscar perquè jo venia no a parlar sinó a sentir-vos i pensava que estaríem tots en una altra mena de lloc a peu pla oi? disposats a fer una xerrada fem doncs com si fóssim així home. i per tant espero que vosaltres ara em digueu què penseu doncs, de la meva obra si és que voleu parlar d'ixò. I, i, i que em digueu tota franquesa si us agrada, si no us agrada, quins defectes hi trobeu que ja ho acceptaré, em penso molt esportivament teniu la paraula vosaltres ah sí, bueno doncs, sí escolteu, això fa també és una altra cosa que potser els que em tiren encara que he escrit poc no tenen en compte que he editat bastant. que no? és un altre aspecte de la meva activitat, de fet eh, com recordava l'amic Ventelló acabar la guerra jo vaig anar a parar a l'exili i a l'exili jo em morfonia perquè em... és dir, jo hauria volgut i això, els que llegiu les cartes a Màrius Torres ho, ho veureu jo, jo hauria volgut que s'hagués produït una intervenció catalana a la guerra això no va ser possible eh, per culpa dels aliats, els aliats no van voler mai i llavors jo tenia la sensació que a l'exili no hi fèiem res per què? perquè ens havíem exiliat si no era per combatre pels nostres ideals que per tant el que calia fer era tornar perquè la, la, la feina veritable l'única feina eficaç era aquí que s'havia de fer eh, exilar-se per catalanisme i anar a parar a la quinta forca a quasi els antípodes de Catalunya quin catalanisme és aquest? jo no li veia francament gaire la punta tot el respecte que mereixen els exiliats però és una actitud que no li veig francament gaire la punta que el catalanisme porti un català a fugir de Catalunya per no tornar-hi mai més és una manera de catalanisme que a mi em costa molt d'entendre eh, repeteixo tant, els, els que continuen a l'exili, que ens sabran per què hi continuen. Per tant, des del moment que no podia haver-hi una intervenció catalana a la guerra del costat dels Aliats, em va fer l'efecte que perdíem el temps i que havíem de tornar per fer a Catalunya tot el que es pogués. Qualsevol cosa que es fes a Catalunya em semblava molt més eficaç que tot el, tota la xerinola que es pogués fer als antípodes de Catalunya. De manera que, quan vaig tornar l'any 48, tenia l'obsessió de reprendre edicions en català era l'any 48, en aquell moment encara estava pràcticament prohibida l'edició en català només estava permès reeditar clàssics o autors del segle passat i encara amb la condició de respectar la seva ortografia, és per això que la, la primera edició de mossèn Cinto que va fer en Cruzet, ja em penso que l'any 44 o principis del 45 va sortir amb l'ortografia del segle passat per imposició de les autoritats d'aleshores i a mi el que m'obsessionava, al tornar, l'any 48, nou anys després d'acabar de la guerra, era com els nens estaven perdent eh, totalment el costum de llegir en català. deia els meus nebots, els meus nebots d'aquí, els fills dels meus germans que s'havien quedat aquí, que no sabien llegir català, que no havien llegit res en català. Un d'ells, el més grandet, que li, quan li vaig dir, és que has de pensar que abans de l'any 39 els diaris sortien en català i el sentir jo, aquest nen que tenia deu anys, es va esclafir una riallada trobant la idea còmica a més no poder la idea d'un diari en català li va semblar una cosa que feia partir de riure de tant com s'havia perdut la idea que el català era una llengua que es podia escriure i imprimir Esclar, això a mi em preocupava normalment. de manera que el primer que vaig fer aquí va ser llançar una col·lecció de rondalles de rondalles que vam haver de presentar per obtenir el premis de publicació no com a rondalles infantils no com a llibres infantils sinó com a clàssics i per això eren de Ramon Llull, de Verdaguer, de Mistral, de Guimarà, de, de Mossèn Alcover, com si fossin reproduccions de textos clàssics. D'aquesta manera van passar amb unes il·lustracions eh, adequades i van ser, i per mi és un gran orgull haver-ho fet, els primers llibres infantils que van aparèixer en català després de la guerra. Això va ser la primera cosa que vaig emprendre. Després em preocupava molt eh, de donar a conèixer el doctor Carles Cardó, jo sentia una gran veneració una de les figures més dignes del nostre país una de les persones per qui jo he sentit més afecte i més admiració era molt difícil perquè també era en aquell moment, pels que m'anaven aleshores això era l'any 48, 49, 50 el canonge Cardó era una bèstia negra així tot ens en vam sortir d'anar publicant totes les seves obres excepció naturalment de la més important que no ha pogut aparèixer fins fa poc de la història espiritual aquesta no, aquesta no hi va haver manera això era, era demanar massa però fora d'aquesta van anar sortint i després de mica en mica em van anar emprenent altres coses naturalment vaig, vaig publicar el, les poesies de Màrius que jo ja havia publicat a Mèxic abans de venir i després m'he anat prenent coses com el club editor de què parlava en Joaquim Ventalló que ha publicat les dues col·leccions del Club dels Novelistes i del Pi de les Tres Branques després he intervingut en l'edició de la història dels catalans etc no es tracta d'explicar de, de, els meus mèrits només perquè veieu que no sóc un home que hagi passat la vida sense fer res he fet molt la història d'Espanya en Sol de Vila però en, tra en traducció castellana per això no l'esmentava sí. sí, la història d'Espanya en Sol de Vila escrita originalment en català en català no ha aparegut mai la, la versió catalana és inèdita però la van poder publicar en castellà com vam considerar que el que interessava és que aparegués, perquè és un punt de vista català sobre la història d'Espanya, encara que hagués de ser en castellà bé, ara teniu la paraula vosaltres mireu, aquesta traducció com de vegades, penso que en el pròleg si no, si no em falla la memòria, en el pròleg ho explico i sempre que em parlo ho, ho repeteixo mentre la vaig traduir estava en un estat d'exaltació com poques vegades he conegut, com una borratxera era una obra que m'arrossegava perquè té una cosa no sé, una, una, una, com una vibració, una cosa estranya d'aquesta obra, que t'arrossega és exaltant no? és exaltant. de manera que la vaig escriure com si escrivís una cosa meva com, com, com, com si tot allò m'ho inspirés algú, esclar, m'ho inspirava l'autor evidentment en Kasanzaki, però ben bé, bé com si m'ho fes meu com una borratxera tenint en compte que no ho vaig traduir, del perquè alguna vegada m'han preguntat i vostè ho va traduir del grec, no, del grec no jo vaig traduir a la vista de quatre eh, distintes traduccions però sí que anava alguna vegada a veure en Carla Riba que encara vivia, perquè en Riba a més de conèixer molt bé el grec clàssic també sabia el grec modern i per coses que, que jo em semblaven dubtoses que les traduccions que jo veia no em acabaven de satisfer mirava l'original, amb en Riba i ell em deia exactament el que deia i per cert que és ell que em deia de traduir-ho el més semblant possible al català més planer perquè el grec del Casanzaki era el grec del carrer no era un grec literari no era un grec arcaitzat, sinó el grec més corrent dels carrers d'Atenes tal com parla la gent del carrer de manera que això és una cosa que a vegades els, puri, els, els puristes els que sovint m'han atacat doncs no tenen prou en compte que precisament un dels que m'aconsellaven aquests girs i aquests modismes de tipus popular de vegades en detriment de la gramàtica era el mateix Carles Riba un dels coneixedors més profuns de la nostra llengua gran humanista i que va ser un... des d'un de, de, de, any abans de la seva mort, fins a la seva mort president de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans oi. oi, si és el Jordi què? <ríe> és el meu gran amic Jordi Arquer sí, oi tant sí, i ens hem barallat i tot no Escolta, i em deixes dir ara en públic una cosa que he dit en privat moltes vegades de tu? Jordi Arquer i jo ens vam conèixer en el Partit Comunista Català. Fa 50 anys, com diu ell, potser més. 50, 78 menys 50? 28. Doncs sí, 50 anys, mig segle. Fa mig segle. Ell era el, el que l'havia fundat. El Jordi Arquer havia fundat el Partit Comunista Català. Un dia, no fa gaire va, dos o tres anys, em sembla, parlant amb ell li vaig dir, saps quina va ser la teva equivocació de no haver continuat el Partit Comunista català, com un partit independent de tots els altres, de caràcter nacionalista català, i a més a més cristià no marxista, i el Jordi Arquer o sigui, dic, hauries fet una cosa molt original, potser no hauria guanyat mai les eleccions, això no però avui en dia se'n parlaria, com d'un moviment originalíssim, un moviment comunista nacionalista català i cristià, no marxista i el Jordi Arquer i és això que em dóna la gana de dir davant teu i davant de tots aquests que ens escolten, em va dir, tens tota la raó. <laughs> no? Ara, ara, ara no li agrada que dit. <laughs> ah. alè, la mala gent n'hi ha tot arreu, evidentment. Ara Mano lá para només voldria dir una cosa el president, escolteu hi ha una tomba que ens a tots ens hi descobrim al davant seu és un president màrtir davant de la tomba ens descobrim tots però que consti, que parem meu el president d'un país que diu a una banda d'anarquistes sou vosaltres els amos d'aquesta ciutat i si voleu, pleu, aquest no és el president d'un país, senyors descobrim-nos davant de la seva tomba però davant del company que va dir això, jo no em descobreixo bé, em, em diuen, estimat Jordi que el, el tema que ara tu desplegues s'aparte del tema d'aquesta conferència jo només voldria dir una cosa oi? i és el següent ben lluny de veure les coses com tu les veig tot al revés, com ja saps tot al revés o sigui, que el desbordament dels anarquistes a Barcelona, un cop vençuda la sublevació militar va estar a punt de fer triomfar la sublevació militar a Barcelona dos o tres dies després que, si a si la Guàrdia Civil en comptes de decidir-se a continuar lleial el govern legalment constituït esmorronada davant del que estava passant decideix passar-se del cantó dels militars aquí ja s'havia acabat la, la, la xerinola <t 'n 'hi> que és el que va passar amb, amb, algun, amb algunes a Oviedo si no em falla la memòria la guarnició era lleial al govern de la república amb això van sortir els anarquistes a fer de les seves i aquella guarnició que era republicana es va passar al franquisme tot el que dèiem els anarquistes, la pèrdua de la guerra una guerra que era guanyada i la van perdre i encara dura perquè encara som els vençuts no ens hi fem il·lusions amb això a Madrid jo me'l sé de memòria els companys anarquistes que dius tu me'l sé de memòria perquè m'hi van enviar i vaig haver donar per, per deure militar perquè jo era oficial on m'enviaven i em van enviar la columna de Ruti i que els vaig veure de la vora. Sí. Sí. Sí. Sí. Molt bé, estàs, estàs en el teu dret. també, aquesta, aquesta és una altra història si ara, escolta, si ara tu vols sí. bé, és que tenen raó aquests, aquests amics que diuen, no hem vingut a sentir a una conferència d'en Jordi Arquer sobre política un altre dia suposo que la Tareu t'invitarà a parlar aquí i tots vindrem a escoltar-te i t'aplaudirem, si tu mereixes, si no, no no, es que alguns dels temes que, que el Jordi Raquet ha tret a col·lació apareixen en el llibre, ell diu que no l'ha llegit tu, en aquestes cartes a Màrius Torres no les ha llegides. i veuries moltes coses o sigui, no veuries, perquè ara suposo que tu et penses que aquestes cartes són contra la falla i contra el punt i a favor del suc, i no és veritat no és veritat sí bé certa això compta i sempre que la, la política no té res a veure amb l'amistat no, això sí que no això sí que no però em fas pensar una vegada vaig donar una conferència al Lió a Lió oi? Eh, a França i en un cert moment jo aquí hi uns anarquistes allà oi? i a un cert moment un d'ells em va dir es va aixecar com indignat del que jo deia jo parlàvem, no sé que no vingui no a indignar ningú a baix, però es va indignar i em va dir com va dir però, però de la FAI van actuar sempre per idealisme no sé què oi? i que això no és pas el que jo discuteixo el que, el que jo estic dient és que per culpa de la FAI es va perdre aquella guerra que era una guerra guanyada era una guerra guanyada, si no se'n va sortir la FAI oh, de quina manera de quina manera Ai, ara, si eren idealistes o no eren idealistes s'ho sabran ells jo no ho sé perquè no estic ficat a dins jo, tota la... jo sempre he sospitat que dins de la FAI hi havia elements provocadors sempre ho he sospitat i ho continuo sospitant i com més gran m'he fet i més hi reflexionat més i més ho he sospitat bé Sembla molt ben vist això que vostè diu, però molt ben vist, perquè de fet aquesta angoixa aquesta angoixa d'un país que pot morir i és a la darrera part d'Incerta Glòria, perquè és una de les coses que hem après, que abans no ho sabíem. Abans pensàvem que els països eren eterns, pensàvem que les pàtries eren eternes, i és una de les coses amargues que hem hagut de descobrir la gent del nostre segle. Les pàtries poden morir. De manera que sí, que a la darrera part d'Incerta Glòria hi ha aquesta angoixa que vostè diu l'angoixa d'un país que pot morir, que pot morir, que el poden haver assassinat, que pot morir de mort violenta, perquè l'han matat, perquè l'han assassinat. I és, I és, i ara ho sabem, és un, una de les coses que poden passar, i han passat al llarg de la història, nacions que han desaparegut, que han estat exterminades, llengües que, que han acabat desapareixent, això ha passat al llarg de la història. I aquesta angoixa de que això que ha passat a d'altres, en altres moments històrics o en altres parts del, del món, ens pugui passar a nosaltres, als catalans aquesta angoixa, a l'incerta glòria és un sentiment predominant de manera que vostè ha vist molt bé això i és, yes. ara si vostè em pregunta si vostè és pessimista, creu que Catalunya eh, la van matar i està morta, no tinc fe, tinc fe que ens, que ens en sortirem però que van estar a punt de matar-la sí, i que és això el que buscaven i que estan buscant Sí, sí, sí, sí, sí, oi, oh, l'ambient aquí dels anys... Jo vaig tornar d'exili l'any 48, i l'any 48 l'ambient encara era Era feixut, que més no poder, amb una llosa de plom... Givert, el L'Enric Givert. Germà del músic ara l'Enric Gibert ha de saber que era una persona extraordinària Oi? era un dels grans pedagogs que hi havia hagut a Catalunya i un català extraordinari d'un trem extraordinari i un pedagog amb un sentit de la pedagogia però formidable de manera que era, era la flor que no feia estiu vostè va tenir la sort d'anar a parar amb un, amb un grup que, era, que en aquell moment era, era la flor que no feia estiu era l'excepció, no era la regla devia ser en aquelles escoles que hi havia elements com l'Enric Givert, imagino que van poder mantenir el caliu més o menys amagat, que no s'acabés de pagar clar, hi va ser tan meritori la labor d'aquests pedagogs que valdria la pena que els recordéssim tots ells i, i per fer-los al debut homenatge que van aguantar el caliu en aquells anys tan durs en ballastet entre els homes més benemèrits d'aquest país i sí, l'he seguit i tant tan emnegat el... i tan, amnegat, tan, i tan, tan humil eh? I tan... la feina que ha fet a la callada és, és fabulosa bé Sí, exacte, o sea. que penso que ho veiem vostè i jo de la mateixa manera sigui com un problema molt greu que es planteja avui en dia a tot novel·lista que vulgui ser un novel·lista realista i contemporani que, que vulgui fer una novel·la per, per exemple que passi a la Barcelona dels nostres dies aquí de llenguant de parlar els personatges d'una novel·la que passi a Barcelona els nostres dies i que vulgui ser realista o, o real, no diguem realista que el realisme és un moviment literari del segle XIX històric, etc. que vulgui ser simplement real que no, que no vulgui ser d'això que en diuen evasió el problema es planteja en primer lloc una novel·la que vulgui reflectir...